Якісь деталі, однак сам уже вигляд цієї юрби мені вкрай не сподобався, вона рухалася надто дивно і неприродно, яскраво полискуючи у сяйві місяця, що на той час уже почав заходити. Здалося навіть, що я чую якісь звуки, хоча вітер і мав їх відносити в протилежному напрямку, а диявольське шародіння і мугикання видавалося навіть огиднішим ніж шамотіння попередніх переслідувачів. У голові промайнула ціла купа неприємних припущень. Я думав про тих інсмутських почвар, які начебто переховувались у велетенських прибережних мурашниках, пригадав і невідомих плавців у морі. Якщо полічити усіх, кого я раніше бачив, та ще ватаги, які зараз, вочевидь, перекривають дороги, для майже безлюдного інсмута – Кількість загоничів здавалась просто неймовірною. Звідки ж могла взятися вся ця армія, що постала перед моїми очима? Невже ті давні таємничі катакомби і справді кишили представниками небаченого і нікому невідомого життя? Може, якесь загадкове судно і справді висадило їх усіх на диявольському рифі? Хто вони такі? Чому опинилися тут? І якщо такий величезний загін прочисує дорогу на Іпсвіч, чи не може так статися, що патрулі посилять і на інших дорогах? Я повільно просувався вперед порослим чагарями проходом, коли знову нудотно засмерділо рибою. Невже вітер раптово змінився і повіяв з моря через усе місто? Лебонь так, бо звідти, де раніше не чулося й звуку, Тепер долина логортанне бурмотіння. Але зараз до нього домішувалися інші звуки, щось подібне до плюску туче лопотіння безлічі крил, викликаючи найнеприємніші припущення. Я просто не міг зв'язно думати про натовп, що хвилями котився дорогою на Іпсвіч. Раптово усі звуки і сморі триби посилилися, і я навіть на хвильку застиг, як вкопаний, благословляючи долю, що був хоч якось захищений земляним валом. Саме тут, перш ніж повернути на захід, дорога на Раулі проходила майже впритул до старого залізничного полотна, і зараз щось сунуло цією дорогою. Тож мені довелося лягти на землю і просто втиснутися в неї, перечекати, поки ця юрба пройде повз мене і зникне далі. Милістю Божою, ці почвари не мали собак, хоча навряд чи від цього була б для них користь. З огляду на жахливий, ядучий рибний запах, що горнув усю місцевість. Сховавшись за кущами, я почувався у відносній безпеці, ці піщані улоговані, хоча й знав, що ті потвори пройдуть за якихось стоярдів від мене. Я бачитиму їх, а вони мене – ні. Хіба що доля зіграє зі мною? Злий жарт. Вони мали пройти повз мене, але дивитися на них раптом стало лячно. Дорогу перед натовпом заливали хвилі місячного світла, і в мене промайнула дивна думка про те, як непоправно – вони все тут запаскудять. Мабуть, з усіх жителів Інсмута ці були найогиднішими. Про таких навіть згадувати ніколи не схочеш. Сморід ставав просто нестерпним. У мішанині звуків виокремились жахливе хрипіння, комкання, виття, гавкіт і злилися в суцільний гомін, що не мав нічого спільного з людською мовою. Чи це були голоси моїх переслідувачів? Чи мали вони собак? Не міг згадати, що бачив в вінсмуті якихось домашніх тварин. Це їхнє лопотіння, чи то плюскіт було несосвітньо жахливим. Я навіть очі боявся звести на страховиськ, які видавали ці звуки. І твердо вирішив не розплющувати їх, доки вони не пройдуть. Орда крокувала майже поруч з моєю схованкою. Повітря заповнило їхнє хрипке гарчання, а земля, здавалося, здригалася від нелюдського ритму їхньої ходи. Я майже не дихав і зібрав усю свою волю в кулак, щоб не розтолити повік. Я навіть тепер не спроможний сказати напевне, реальністю були наступні події чи страшним видінням. Заходи уряду до яких вдалися після моїх відчайдушних закликів, скоріше за все свідчать, що то була жахлива правда. Однак чи не міг я бачити в ту мить галюцинації, спричинені гіпнотичним впливом атмосфери давнього, населеного потворами та огорнутого лиховісним мороком міста. Такі міста зазвичай наділені дивними властивостями і отримують у спадок божевільні легенди, цілком спроможні вплинути на уяву випадкової людини, яка опинилась серед мертвих і просякнутих огидним смородом вулиць, нагромаджених гнилих дахів і напіврозвалених шпилів. Чи так уже неможливо, щоб у сутіні, яка оповила Інсмут, причаїлися бацили справжнього і заразного божевілля? Хто може сказати, де проходить межа між реальністю і вигадкою? Почувши історії на кшталт доповіді старого садока Алена, представникам влади так і не вдалося його знайти, і вони не мають ані найменшого уявлення, що із ним сталося, де закінчується божевілля і починається реальна дійсність, чи можливо, щоб мої останні страхи були лишень чистісінькою маячнею, але таки мушу бодай спробувати розповісти. Що, як мені здавалося, я бачив на власні очі, у сяйві, насмішкуватого жовтавого місяця, що здригалось і купчилось, стрибало і повзло дорогою на Раулі. Все відбувалося просто перед моїми очима, коли я лежав у густій траві на пустельному, залізничному переїзді. Певна річ я так і не зміг примусити себе не дивитись. Мабуть, так мені судилося». Та й хто зможе заплющити очі, коли за якусь сотню метрів, ввалуючи і хрупучи, суне незліченна зліченна орда виплутків невідомої сили. Мені здавалось, я був готовий до найгіршого. І я справді мав бути готовий, з огляду на все, що довелося побачити. Попередні мої переслідувачі були вкрай незвичними, то невже я не зміг би витримати збільшено аномальність і подивитись на істот, в яких не було і натяку на щось нормальне. Я не розплющував очей, поки звідкись, прямо переді мною, не залунав сиплуватий і водночас оглушливий шум. Я розумів, що тієї миті значна їх частина мала проходити поруч із земляним валом. Там, де він закінчувався, а колія перетинала дорогу, і більше не міг стримуватися, аби не глянути, які нові страхітливі дива постануть переді мною в непевному світлі блідого місяця. Це був справді кінець. Кінець усього, що лишилося на землі. Кінець крихти душевного спокою і віри в єдність природи і людського розуму. Ніщо з того, що я міг собі уявити, навіть якби повірив кожному слову з божевільної розповіді Старого Садока, не можна було навіть порівняти з тією бісівською, проклятою богом реальністю, що постала, принаймні я так гадаю, перед моїми очима. Я вже намагався раніше несміливо натякати, що це було, сподіваючись у такий спосіб, бодай ненадовго відкласти потребу все описати». Чи ж можливо, щоб наша планета породила таких істот? Щоб людські очі наживо бачили те, що раніше вважалося лише витвором хворої уяви і забутих легенд. І все ж я їх бачив. Вони сунули безкінечним потоком. Повзли, стрибали, припадали до землі, мекали. Бачив масу, нелюдської плоті, що пульсувала під примарним місячним сяйвом. Звивалася в лиховісних корчах дикої сарабанди фантастичного жаху. На головах у декого із них були високі тіари із білувато золотистого невідомого матеріалу. Дехто вбрався в дивовижні шати, а один, що був на чолі процесії, нап'яв на себе якийсь Бридкий чорний піджак, із горбом на спині і смугасті штани, а на безформний відросток, що, вочевидь, мав правити йому за голову, фетровий капелюх. Мені здалося, що були вони переважно сіро-зеленого кольору, але з білими животами, більшість блискуча й слизька, край спин укриті чимось схожим на лоску, їхні постаті. Віддалено нагадували людські, але голови були однозначно риб'ячі, опуклими, врячкуватими і немигаючими очима. Збоку на шиях пульсували зябра, довгі лапи мали перетинки, вони підстрибували часом на двох, а часом на чотирьох кінцівках. Я навіть зрадів, що кінцівок було всього чотири. Їхні хрипкі, верескливі голоси напевно створені для чогось подібного до мови, надавали звукам безліч неприємних і загрозливих тонів, які з надлишком компенсували вбогу міміку ошкірених морд. Але хоч якими чудовиськами вони виглядали, я їх упізнав, бо аж надто добре знав, ким вони мали бути. Хіба ж так давно бачив я тіару в музеї Ньюберіпорта? Це були ті самі рибожаби, зображені на безименній прикрасі, тільки живі і жахливі. Дивлячись на них, я розумів, кого саме так нагадував мені горбатий священник із тярою на голові у чорному отворі дверей церкви. Я навіть не намагався бодай приблизно підрахувати, скільки їх було. Я не міг злічити потвор. Здавалося... Їх незлічинна тьма. І, звісно ж, мій побіжний погляд зумів вихопати лише найдрібніший фрагмент загальної картини. Наступної миті все поглинуло милосердне забуття. Перше у моєму житті. Тихий дощ привів мене до тями, і я зрозумів, що, як і раніше, Лежу в порослій високою травою у логовині, а коли не твердою ходою вийшов на дорогу, не побачив у свіжій багнюці жодних слідів. Запах риби теж зник. В сіроватому серпанку на південному сході мріли зруйновані дахи та безголові дзвіниці Інсмута. Однак на всьому обширі ланчаків і боліт не було жодної живої душі. Годинник – показував першу пообіді. Я не був впевнений в реальності того, що зі мною сталося. Однак за всім цим відчував щось зловісне. Треба було якнайскоріше тікати з клятого міста, тож я одразу ж заходився перевіряти свою готовність до пересування. Незважаючи на втому, голод і пережиті жахи, я цілком міг рухатись, тому поволі пішов розгрузлою дорогою в бік Раулі. Туди я дістався вже надвечір і отримав нагоду підкріпитись та розжитись пристойним одягом. Потім сів на нічний потяг до Аргема і вже наступного дня мав тривалу і ґрунтовну бесіду із представниками влади. Те саме згодом відбулося в Бостоні. Результати цих розмов уже стали надбанням широкої громадськості. І мені дуже хотілося б, задля збереження душевного здоров'я, аби не довелося нічого додавати до вже сказаного. Але хто знає, можливо, мене і справді охоплює якесь безумство, яке породить іще більший жах, або нове небачене диво. Неважко здогадатися, що я скасував усі заходи запланованої подорожі, оглядові, архітектурні й антикварні розвідки, хоча раніше дуже на них чекав. Я навіть не осмілився глянути прикраси із колекції музею Міскатонікського університету. Втім, своїм перебуванням в Аркгімі я скористався задля збирання інформації суто геонологічного характеру, про що вже давно мріяв. Пізніше можна буде розшифрувати і систематизувати зроблені поспіхом нотатки. Куратор тамтешнього історичного товариства містер Лебгем Пібоді люб'язно погодився допомогти мені і виявив щиро зацікавленість тією обставиною, що я був онуком Елайзи Орн із Аргема, яка народилася 1867 року і в 17-річному віці вийшла заміж за Джеймса Вільямсона з Огайо. Як з'ясувалося, мій дядько по материнській лінії багато років тому також побував у цих місцях і займався пошуками, багато в чому подібними до моїх. І ще я дізнався, що родина моєї бабусі свого часу стала об'єктом неабиякої зацікавленості з боку місцевих жителів». За словами містера Пібоді, тоді широко обговорювався шлюб її батька Бенджаміна Орна, укладений одразу по громадянській війні через напрочуд цікавий родовід нареченої. Припускали, що вона була сиротою, Її вдочерила ньюгемширська родина Маршів, а точніше кузен із округу Есекс. Однак освіту вона здобула у Франції і дуже мало знала про свою нову сім'ю. Опікун переказав на її рахунок у Бостонському банку кошти на утримання і на послуги французької гувернантки, проте мешканцям Аркгема нічого не говорило ім'я цього опікуна, а сам він із часом зник з поля зору. Його права рішенням суду перейшли до гувернантки. Француженка, нині вже давно покійна, була напрочутне балакуча, і багато хто вважав, що знала вона значно більше, ніж розповідала. Та найбільше бентежило, що ніхто не міг пригадати, чи жили колись у нью законні батьки молодої дівчини Енох і Лідія Мезерве Марш. Багато хто припускав, що насправді вона була не названою, а таки рідною донькою когось із маршів. Вона мала очі достеменно, як у всього їхнього роду. Найбільше над цим сушили голову після її передчасної смерті під час народження єдиної дитини – моєї бабці. Склавши на ту пору, власну і не надто приязну думку про маршів, я цілком природно геть не зрадів, виявивши цей пагін на своєму родовому дереві. Так само не дуже тішили слова містера Пібуді про мої очі, на його думку, достоту маршівські. Менше з тим я був щиро вдячний йому за отримані відомості, поза сумнівом, дуже цінні, ретельно занотовував усі подробиці і склав перелік архівних матеріалів, що стосувалися дбайливо задокументованої історії родини орнів. Із Бостона я одразу ж рушив додому в Толедо. Місяць провів у МОМІ, оклигуючи після пережитих випробувань. У вересні повернувся в Оберлін на останній курс. І аж до червня наступного року повністю присвятив себе наукам та іншим добропристойним справам. Про пережитий жах я згадував лише в тих рідкісних випадках, коли зустрічався з представниками влади у зв'язку з кампанією, розпочатою після моїх звернень та свідчень. Десь у середині липня, рівно за рік після інсмутських пригод, я провів тиждень із родиною моєї покійної матері в Клівленді, звіряючи утриману генеалогічну інформацію із записами, переказами, сімейними реліквіями і розмірковуючи, яка картина з цього вимальовується. Не скажу, щоб це було приємно. Мене завжди пригнічувала атмосфера в домі Вільямсонів. Щось там було нездорове, і мама ніколи не змушувала мене гостювати в своїх батьків. Хоча сама завжди радо зустрічала діда, коли той приїздив до Толедо. Моя бабця, та, що родом із Аркгема, незмінно справляла на мене дивне враження. Я її боявся, а тому не надто тужив, коли вона зникла. Було мені на той час вісім років. Казали, що вона пішла з дому побиваючись через самогубство старшого сина, мого дядька Дугласа. Він застрелився після подорожі до Нової Англії. Гадаю, той самої, через яку його згадували в Аркгемському історичному товаристві. Дядько був дуже схожий на неї і також мені не подобався. Поруч із ними я завжди почувався ні в сих, ні в тих, а іноді було просто лячно під уважними поглядами їхніх очей, які не мигали. Мама і дядько Уолтер на мене так не дивились. І взагалі були дуже схожі на свого батька, хоча мій бідолашний кузен Лоуренс, син Уолтера, був майже точною копією своєї бабці. А потім якась серйозна неміч призвела його до ізоляції в лікарні в Кентоні. Я не бачив його чотири роки, але якось... Дядько зронив, що його стан, розумовий і фізичний, вкрай важкий. Імовірно, саме ця обставина стала основною причиною передчасної смерті його матері два роки тому. Таким чином клівленську гілку нашого роду тепер утворювали мій дід і його овдовілий син Волдер. Над нею, як і раніше, тяжіла сутінь давніх часів. Як і раніше, мені не подобалось це місце, а тому я намагався якомога скоріше завершити свої дослідження. Від діда мені дісталися всі документи і легенди нашого роду, хоча з минулим гілки орнів довелося розбиратися з допомогою дядька Волтера, який надав у моє розпорядження всі свої архіви, включно із записами, листами, вирізками, особистими речами, світлинами та картинами». Саме вивчаючи листи й картини, пов'язані із сімейством урнів, я поступово почав відчувати жах перед минулим власного роду. Як я вже казав, спілкування з бабусою і дядьком Дугласом було завжди малоприємним. Тепер же, за багато років по їх смерті, я вдивлявся в обличчя на картинах із наростаючим почуттям огиди та відчуження – я спочатку не розумів, в чому річ, та з часом підсвідомо почав порівнювати, попри небажання раціональної частини мого розуму навіть запідозрити щось подібне. Стало цілком очевидним, що характерні риси обличчя наштовхнули мене на певні думки, якими раніше я навіть не переймався, і думки ці могли б викликати у мене панічний жах якби я насмілився їх проаналізувати. Але найбільше потрясіння чекало на мене, коли дядько показав родині коштовності орнів. Їх зберігали в одному з банківських сейфів. Деякі вироби були вельми елегантними та вишуканими, але серед іншого знайшлася іскринька з доволі дивними старовинними речами, які залишила по собі моя загадкова бабуся, і дядько показав їх мені з очевидним небажанням і навіть огидою. За його словами, то були химерні, навіть відразливі речі, які, наскільки він знає, ніхто ніколи не носив на людях, хоча моїй бабці час від часу подобалось ними милуватися. З цим були пов'язані якісь малозрозумілі забобони, а гувернантка моєї прабабусі будь то казала, що їх взагалі не можна носити в Новій Англії. Безпечніше це робити в Європі. Перш ніж почати повільно і з невдоволеним бурчанням демонструвати прикраси, дядько попередив, аби я не надто переймався їх незвичайним і в чомусь лиховісним виглядом. Художники та археологи, яким випало бачити коштовності, відзначали тонку роботу і екзотичну вишуканість цих виробів, хоча жоден із них не зміг сказати, із якого матеріалу і в якому стилі їх зроблено. Там було два браслети, тіара і пектораль із фантастичними сюжетами та фігурами. Слухаючи дядькові пояснення, я як міг стримував емоції – однак боюся, що не зумів приховати свого остраху. Дядько стривожився і якийсь час вагався, придивляючись до виразу мого обличчя. Попри все, я попросив його продовжувати, що він з відвертою нехіттю і зробив. Мабуть, він чекав якоїсь несподіваної реакції з мого боку, коли діставав перший з предметів – тіару. Але сумніваюся, що був – Готовий до такого. Мабуть, я й сам не очікував подібного, вважаючи себе цілком підготовленим і приблизно уявляючи, що побачу. Але я знепритомнів. Як це сталося рік тому, на порослому вересом та чагарями залізничному переїзді. З того самого дня все моє життя перетворилося на вервечку жахливих роздумів і лихих перечуттів. Адже я не знав, скільки в усьому цьому правди, а скільки маячні. Моя прабабуся носила прізвище Марш і мала загадкове походження. Її чоловік жив в Аркгемі. А хіба не казав старий садок, що дочку Обеда Марша, народжену в шлюбі з якоюсь загадковою іноземкою, обманом видали за якогось добродія з Аркгема? А ще... Той старий п'янюга базікав, що мої очі схожі на очі капітана Обеда. Та й куратор з Арггема теж завважив, що мої очі до такі ж, як у Маршів. Тож чи не був Обед Марш моїм прадідом? Ким же або чим була в такому разі моя прабабка? Тим, усе це могло виявитися і нісенітницею. Батько моїй прабабусі, хай ким би він був, цілком міг придбати біло-золоті прикраси котрогось моряка з Інсмута. А риси обличчя моїй бабці та її сина-самогубці могли й привидітись, бути плодом моєї уяви, чистісінькою вигадкою, прикрашеною похмурими спогадами про морок над Інсмутом. Але чому? Чому тоді мій дядько... Наклав на себе руки саме після подорожі до Нової Англії, землі пращурів. Більше двох років я намагався гнати від себе подібні думки. Батько влаштував мене на затишне місце у страховій компанії, і я з головою поринув буденну роботу. Однак взимку 1930-31 років мене почали трубувати дивні сновидіння. Поперевах, вони були ненав'язливі і приходили зрідка, та з кожним новим тижнем повторювалися дедалі частіше і набували нових барв. Мені відкривалися безмежні водні простори, а сам я блукав по колосальних затоплених галереях і лабіринтах із порослими водорослями, циклопічними стінами у супроводі химерних риб. Невдовзі... Почали з'являтися інші образи, які, щойно я прокидався, сповнювали мою душу невимовним страхом. Але сні вони жодним чином мене не лякали. Я був таким самим, як і вони. Носив їхні нелюдські прикраси, мандрував з ними підводними шляхами і брав участь у дивовижних молитовних церемоніях в нечестивих храмах на морському дні». У вісні я бачив набагато більше, ніж міг запам'ятати, але й того, якби я наважився все записати, цілком би вистачило, щоб мене назвали чи то божевільним, чи то генієм. Разом із тим, я відчував, що якась невідома і страшна сила затято намагається вихопити мене з нормального людського життя і кинути у прірву безпросвітного нелюдського мороку. На мені це позначилось не найкращим чином. Стан мого здоров'я і навіть зовнішність змінилися на гірше. Тож мені кінець кінцем довелося кинути роботу і перейти до усамітненого, ізольованого способу життя інваліда. Мене здолала якась дивна нервова недуга. Часом я навіть неспроможний був заплющити очей. Саме тоді я з наростаючою тривогою став вивчати себе у дзеркалі. Незворотний розвиток хвороби сумне видовище. Однак в моєму випадку було щось більш тонке, невловими і водночас бентежне. Мій батько теж почав це помічати і поглядав на мене спантеличено, а іноді – просто перелякано. Що ж відбувалося? Чи не могло статися так, що я поступово ставав схожим на бабусю й дядька Дугласа? Однієї ночі мені наснився моторошний сон. Я зустрівся з бабусою в морській безодні. Вона жила в осяйному палаці із численними терасами, садами дивовижних, укритих лоскою коралів і химерно-розгалужених кристалів. Стара зустріла мене привітно і трохи... Насмішкувато. Вона помітно змінилася, як змінюється для довічного життя у воді, і пояснила, що ніколи не вмирала. Натомість вона перемістилася в таке місце, про яке дізнався і її покійний син. Живе у світі, дива якого призначені також і для нього. Але він сам відкинув, коли застрелився. Це буде і мій світ». Цього не уникнути, я теж ніколи не помру, і житиму разом із тими, хто існує, ще відколи на землі не було жодної людини. Також я зустрівся із тією, що була її бабусею. 80 тисяч років її предки Петтіалі мешкали у Уйгандлей, і саме туди вона повернулася по смерті Обеда Марша. І Гант Лей не було зруйновано, коли люди з горішньої землі наслали в море смерть. Він зазнав ушкоджень, але вцілів. Глибоководних взагалі неможливо знищити, хоча доісторична магія забутих древніх іноді здатна зашкодити. Поки що вони чекають, але настане день, коли вони постануть знову, заданеною для великого ктулху. Наступного разу буде нове місто, більше за Інсмут. Вони збиралися поширюватись і підготували тих, хто допоможе у цьому. Однак наразі знов доводиться чекати. Через те, що я призвів до смерті їхніх людей з грішньої землі, мені належить покута, але вона не буде важкою. В цьому світі я вперше побачив шок Гота. І один лише його вигляд нажахав мене так, що я прокинувся від власного крику. Того ранку дзеркало неспростовно довело, що я набув характерного інсмудського вигляду. Поки що я вирішив не накладати на себе рук, як це зробив мій дядько Дуглас. Ні, я придбав автоматичний пістолет і мало не зробив фатального кроку, але дещо у снах стримало мене. Жахіття снов дінь поступово зникають. Натомість мене дедалі більше ваблять морські глибини. Я більше їх не боюся. У вісні я часто чую і роблю дивні речі, а коли прокидаюся, відчуваю не страх, а справжній захват. Не думаю, що мені доведеться очікувати повних змін, як це відбулося з більшістю. Якби таке сталося, мій батько, мабуть, запроторив би мене до божевільні до кінця моїх днів, як це було з моїм бідолашним кузеном, а морські беззодні на мене чекають нечувані, незлічені багатства, і незабаром вони стануть моїми. А я, я, я, я. тагн. я, я. Ні, я не застрелюся, і ніхто не змусить мене до цього. Я продумую план втечі кузена із кентонської божевільні, і разом із ним ми вирушимо до сповитого чарівною сутінню Інсмута. Ми попливемо до загадкового рифу в морі, і пірнемо вглиб чорної безодні, до циклопічного, прикрашеного колонами і, Лея, і в обителі глибоководних, оточені різноманітними дивами і увінчені славою, знайдемо вічне життя».